Haya ni matangazo ya itha ya kiswahili ya radio isanganilo kitangaza kutoka Jijini Bujumbura karibu kuifuata tarifa ya habari katika luha ya kiswahili kwanza miongoni mwahabari tulizo kwa andalia. Bazi ya wafanya wa unga katika masoko ya kinama na jabe hapa Jijini Bujumbura wapokea shingo upande hatua ya serikali ya kupiga marufuku uingizaji ya mahindi kutoka nje ya inchi wakileza kuwa imeharakiwa kuchukuriwa na wapenzi wa soka jijini Bujumbura wanakaribisha vima hatua ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kuruhusu Burundi kuwa mwenyeji wa michuano ya kufuzu AFCON dhidi ya timu ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na katika habari za kimataifa Bobi Wine atoa wito kwa wafuasi wake kuanzisha maandamano ya amani koraamekia kile hicho kisema ni ushindi wa wizi wa rais Museveni nchini Uganda. Kuna haya bila shaka na mwingine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na B30 Hakizima na hapa studio msomaji ni mimi Romadi nioivuze. Isanganiro. Habari Kamili. Hekta 1517 za mashamba ya mazao tofauti zimeharibiwa nyumba 24 kubomoka na madaraja 15 kuharibika tarafani kayaanza kufuatia mvuwa nyingi za mawezi hizo nyesha wikijana. Laia waliwa na mvuwa hizo wanaomba wahisani kuwapatia uh, misada ya zarura ya kibini Adam. Jiribiri katibu tarafa kayanza anaomba laia watawaliwa wake kusaidiana na kijamii. Wali ambao mashamba yao ya na mvua anawataka kupanda mbegu upia katika lengo la kuekipukana na jangala nja hii siku za usoni. Mwanafunzi wadala salatatu katika kitengo cha uwalimu kwenye shule ya upili ya Kayanza anazuriwa kwenye kituo cha polisi tangu jumana hii. Tarifa zinazo tolewa na uongozi wa shule hiyo zinasema kuwa anashukiwa kuwa miungoni mwawali uvunja vio vya Ofisi ya mwari mkuu na kuchukua madaftari mnamo waandikuwa makosa ya wanafunzi na alama wanazopoteza poteza kulingara makosa hayo. Katika polisi wanaendelea, nasema kuendelea uchunguzi na wakiwasaka wengine wanao na tukio hilo kisha shiria ichukue mkondo wake. Na wabunge na maseneta wanapata mafunzo ya nao siyana na zoezila kupitisha bajeti ya serikali ya mwaka 2021 kuhilekea mwaka 2022. Mafunzo hayo yatakayo dumu siku tatu yanafanyika mkua ninguzi. Mtala mwanae toa mafunzo yenyewe analiza sababu za shuri hiyo zimechochewa na kuwepo kwa wajumbe wapte wa baraza rabunge lakini pia kuwa yatawasaidia wakilishi hao kupasisha sheria mohibo kwa laia. Na wapenzi wa soka Jidini Bujumbura wanakaribisha vima hatua ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kurosborondi kuwa mwenyeji wa michuano ya kufuzu AFCON dhidi ya timu ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baadhi yao waliozunguza na Radio Isanganiro wanaomba serikali kufanya kila iwezekanavyo Burundi ipate uwanja wa michezo unaotimiza vigezo vya kupokea mashindano ya kima taifa. Hawa ni baadhi yao. Kama mimi mshabiki kabisa, waindamba, murugamba, kwetu sisi tumepokea vizuri sana. Tatusaidia sana, hapa, nchi yetu kuchezea pa nyumbani, tuishabikiye kwa nguvu sana kabisa. Tena tunafurai sana, tunafurai, na tena tatupa nguvu sana, tuangalegisi tunasa kukanyaga ile timu hapa. E, ni sana, na juu tutajipanga, tuangalegisi timu zote, sitakua zinakia kuchezea hapa, tuangalegisi kutatengeza viwanja, vizuri sana, kila kitu kiote. Tena tunafurai sana kabisa, kuna gisi, tutachezea pa nyumbani. Na uh, ni wito gani ambayo nawezu katulea viongozi hili nchi ya Burundi iwe na vionja. Tunatuwa kabisa kwa tisisu wa shabiki. Tunasema government every might sana kwangalegisi leza utengezea vionja. Na sisi tusikike na sisi tuonekane kama na sisi tuko tunaweza kila kitu kote kongambo ya kongambo mpira na kwa kujandaa mchohano huo nyinyi kama vile mashabiki mchohano huo mnajiandaa vipi kwenda kushabikia timu ya namba mbuga ah sisi tuko tayari jezi tushaanza kutengeneza jezi ya kila kitu kote na madrapo tushatengeneza sisi tuko tayari tunajua kama hapa nyumbani hakuna mtu atatupiga sisi tutakanyaga timu yoyote hata Brazil kule tutaipiga hapa kwetu tuko nyuma ya indamba na kwa upande wa Muzaji ambao watacheza ingwe hiyo, njini kama vile hmm. washabiki wa soka ni kipia ambacho munaweza mkawaomba siku hiyo ambapo watachuanana na kimi ya Central Afrika. Tuna wambia tu sisi tukonyuma yao, utapambana, utawaimbia, utafanya kila kitu chitu tukotayari, sema tuwewa tufuraishi na tunawaamini kusampu rusa kabisa, utapambana nao. Atuwa hile ni meipokea vizuri sana kwa sababu warundi, eh, tunapenda sana timu ya taifa ndo maana tumeweza kupokea vizuri sana hatua ile ya fifa ya kutoachia mtamba mrugamba icheze katika uwanja wa intuari na kuruhusu mchuano wofanyike Burundi itasaidia vipi wachezaji wa timu ya taifa na Burundi kwa jumla itawaidia sana kwa sababu ni muhimu kuchezea nyumbani huwa na motisha fulani kwa sababu najua nyumbani nyumbani wazazi wako pale wajomba wako pale ndo maana naweza nikasema hiyo itachangia sana ili Burundi weze kuvuka na ushindi kwa siku ile na ni ambacho naweza kuomba ili inchi ya Burundi iwe na kiwanja ambacho kinatimiza vigezo za kima taifa. Na naomba serikali kwa sababu tima taifa ni ya serikali, sio ya shirikisho la mpila Burundi. Serikali iwe pale na itambuwe kwamba mpila ni kitu muhimu kwa maendelewa ya inchi na ijenge uwanja kabisa unayo eneza vigezo vina takiwa na shirikisho la mpila. Bada ni Afrika. Namu ni mashabiki kiwa soka nchini Burundi lakini hasa hapa jijini Bujumbura Familia miyane na mbili zizo kuwa zinapata hifadhi katika kambi ya munda Baada ya kuachwa bila makazi kufuatia mafuliku ya lio likumba eneo lagatumba Zimekabithiwa pisa laki moja hamstini elfu kwa kila familia Vifadhi ya nyumbani na msada wachakura vinagae Watakavyo tumia kwa mnyezi mitatu ili wapati kuondoka mahali hapo Waziri wa mshikamano anawatoria witu laia hao kututumia vibaya msada huo Ibede sawishimiki analiza kuwa zoezi la kuwa hamishe laia hao kutoka kambini humo liilo anza lasu mijubatano hii linatarajua kuhitimishwa muishoni muamwezi machi. Punde tunayendea na tarifu. Lejo isanganiru nikibuko yao. Na laia wakazi wakijiji nyamitanga kata ndava trafani Uganda mkua ni chibitokei wanawo karibu na mtu rusizi. Wanasema kutiwa hangaiko kubwa na mzunguko wa viboko katika mashamba yao. Viboko hao wanaezwa kuwa uh, kuharibu mashamba. Mbali na hayo inalipotua kuwa viboko. Wenyewe tayari wameuwa mtu mmoja. Ngombe na kondomu mmoja ndani ya mnezi miwiri. Tarifa kutoka Nyamitanga zinasema kuwa wanyama hao walianza kuunikana maeneo hapo hasa wakati mto rusizi ulipopoteza mkondo wake. Hata hivyo musika wa mazingila mkuwani humo anasema kwa mba laia hao. ndio walichokoza viboko hao kwa kuendesha shuhuliza kilima kwenye puwani ya mtu uo ambapo ni marisho ya viboko. Fidel Nzigabni anawataka laia kuachana na kulima mahali hapo padara yake wapandikize miti kama mnyanzi inayoweza kulinda kingo za mto Rusizi. Na baadhi ya wafanyabiashara wa unga katika masoko ya Kinama na Jabé wanasema hatua ya serikali ya kupiga marufuku uingizaji wa mahindi kutoka nje ya nchi imeharikiwa kuchukuliwa. Wizara ya Biashara itetea uamuzi huo kwa mahindi kutoka Ngambo si salama kwa afya ya raia. Wakati watumiaji waunga kutoka ugenini wanarithia hatua hiyo kwamba inalenga kulinda hafta yao wafanya biyashara wanaramikia kwa ingiza hasara maana hala zao zinajia wanaomba kuongeze wa kuuza bidha hizo walizo ingiza. Omehe linduwayo hamefika katika masoko hayo na kutuandalia tarifa ifuatayo. Ufikapo kwenye soko za ajabe pamoja na kinama. Zilizoko mgini bujumbura, maguni ya mengi ya unga wasembe kutoka inge ya burundi ya nayotofautiana kwa magina ya andikwayo nyuma kwenye vifuniko Hapa kuna tofautishwa ainaine za unga ambazo ni pamoja na timuki, wachi tayari pamoja na tamtam -tam, ambayo ndio imefadhiwa kwa wingi. wauzaji wareja wa reja kama vile wauzaji wa jumla wanadai kutoelewa vizuri hatua ya wizara yenye nyedamana ya biashara ya kusitisha uingizaji wa unga ama mahindi kutoka inje wakieleza kuwa hatua imewajia wakiwa tayari wamejaza sto zao kwa unga kutoka inje. Watumiaji yani wanunuzi kwa upande wao wanaeleza kupokea vema hatua hiyo ya serikali kwani imechukuli Kwa muda muafaka kama kinga kwa afya yao Wauzaji wanaitaka serikali kwa ongeza muda wa mauzo ili kutopata hasara Na serikali ya Burundi inaomba musada wa watala mkutoka nchini Afrika kusini Watakao saidea katika sekita uchimbaji madini. Msemaji wa waziri mkuu amebainisha haju jumatano hii bada ya waziri mkuu kupokea kwa mazungumuzo baroze wa Afrika kusini nchini Burundi. Moize mkurunziza anasima kuwa waziri mkuu analithia mchangu wa nchi ya Afrika kusini katika kutetea Burundi iondoleo kwenye agenda ya baraza la usalama la umoja wa mataifa. Tumusikilize anatafsirio kwa lewa kiswa ina mzetu Moize Bisagu. Waziri mkuu anamaliza kumpokea kwa mazungumzo balozi wa Afrika kusini nchini Burundi Mazungumzo yao ya megusia ushirikiano kati ya Burundi na Afrika kusini Ushirikiano kati ya Burundi na Afrika kusini umekutwa ni mzuri. Nchi hiyo ilichukua majukumu makubwa katika kupatanisha warundi na kwenye mazungumzo ya arusha ambali fikia kusitisha mapigano. Nchi hiyo nye ushirikiano mzuri na nchi ya burundi, waziri mkuu amipongeza nchi hiyo kupitia balozi wake nchini burundi kwa jukumu lake ususan mwaka alfumbeil kuminatano wakati badia mataifa yalipa liipa nchi ya burundi mgongo lakini nchi ya afrika kusini ilibaki kando na burundi na kuyunga mkono Burundi kwa mchangu wake kuhusu kondoleo kwa burundi kwenye agenda ya umoja wa mataifa Walizungumzia pia kuhusu ushirikiano katika sekta tufauti Kama kwenye sekta kujihami na usalama na kuhusu biashara na usafirishaji Walizungumzia hasa usafirishaji wa majini katika ziwa tanganyika Waligusia pia madini ambapo wazirimkuu alitoa pendekezo Kwa Afrika ya Kusini, kusaidia kiyufundi inchia Burundi ili kondeleza sekta hiyo ya madini na kwa manufa ya wananchi wa mataifa hayo mawili ambayo ushirikiano ni mzuri. Habari za kima Kampala. Haliye kuwa mgumbe wa raisi nchini Uganda Robert Chagurani kwa jina marofu Bobby Wine. ametoa wito kwa wafuwasi wake kuanzisha maandamano ya wamani. Kuramikia kile alicho kisema ni ushahidi, ushindi wa wizi wa raisi YOL Museveni bada uchaguzi mkule ufanyika januari 14 mwaka rufumbiri ishi na moja. Kuringala na shirika lahabaila ufaransa arafi Bobby Wine ambaye amedai kushinda uchaguzi uo kaya aslimia 54 Hamewambia wafuasi wake kuwa wana haki kiatiba kujitokeza kudai ushindi wao. Hatuwa hii ya mwana siyasa huyo kijana imekuja wiki moja bada ya kuondoa kesi ya kupinga ushindi wa Museveni katika mahaka mayaju kwa kile. Halichu kisema kuwa hakuwa na imane kuwa na haki itapatikana. Tumia uchaguzi nchini humo bada ya uchaguzi uo ili mtangaza laisi Museveni ambaye mekua madarakani kwa miaka zaidi ya 30 mshindi kwa kupata Asrimia hamsina nane nukta tatu nane hukubobiwaini akiwa wapili kwa asrimia theathina tano nukta sifuri nane. Maputo, watu ishiri na watano, familia moja ni watu na watu theathini, waliu ni watu theathini nane. Na watana waleo fariki kaskazini mwamusumbigi baada ya kulipotiwa kula mimea na matunda ya muituni maamraka zimesema. Kulingana na shirika lahabari la uingereza BBC. Mafisa unasema hivi kariboni kumelipotiwa visa vya watu katika eneo hilo kula matunda ya muituni mizizi na hata nyasi. Kuhu mpenzi ni mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwa weo ambayo me nitega sikio tango mwanzu hadimisho. Lakini pia bila kusahau ni mitambo bise ya afini hakizima. Na alie niwezeisha ni sikike popote ulipo. Hapa studio mimi alikuwa rumwade ni waivuze.